Sí, benvinguts i benvingudes al programa anterat de la drama a la, a la temporada, tercera temporada i avui tenim moltes moltes sorpreses en recordar-vos que teniu un nou format, un nou format virtual en directe però pel lluncle mig i em fa molta i molta il·lusió que s'unessi al, al meu programa com a col·laborador i de infància de, de l'escola que ens portarà una secció que, que es diu La Porta Fantàstica. A més, la setmana passada vam estrenar la secció Conta Conta, aquesta setmana eh, també eh, i eh, la seguim estrenant, no us el perdeu en, record, en recordar-vos que podeu seguir-nos a, a les nostres xarxes al Facebook, en Terat Twitter, el Clac son els nens Instagram, en Terat 2018 i al nostre correu, en Terat2018.gmail.com i també uh, ens uh, podeu seguir uh, per iVox i i, els, i ens podeu seguir a les sortes socials dels nostres col·laboradors. Feu les presentacions i coneixeu les nostres vies de comunicació que podeu seguir, comencem amb els continguts, continguts d'avui. I per començar, virem una entrevista sobre el David Vila i Jessica Neukelman. Tenen un nou projecte que es diu Llengua Farid. Ens posem en, en situació per saber qui és el David i qui és la Jessica. Escoltem entrevista. Soc el David Vilai Ros, un escriptor i dinamitzador lingüístic de Sabadell que vaig voltant pel país parlant de llengua i de literatura perquè tinc el ferm convenciment que les paraules són la millor eina que tenim per transformar el món. Resumint, sóc un llengua ferit. Soc la Jessica Nuckelman, vinc de les Terres Gèlides del nord de França. Vaig arribar aquí a Catalunya fa 15 anys per acabar la carrera de filologia Hispànica. Com ho indiquen els meus estudis, sóc una apassionada de les llengües i del català en particular que vaig aprendre a l'arribar aquí mitjançant els cursos del Centre de Normalització Lingüística, les cançons en 6 preixes i la sèrie del Pla. Entre altres coses, sóc una llengua ferida. Aquesta curiositat per les llengües, què és d'aguda? Aquesta què és d'aguda la nostra curiositat per les llengües? Sí. Uh, uh, començas tu? Començo jo? Sí. sí. Vinga, va. Mira, en el meu cas, no uh, sé, des de sempre uh, m'ha cridat molt l'atenció aprendre llengües, no? Perquè em semblava molt maco que es poguessin dir es poguessin una mateixa cosa de moltes maneres diferents. És dir, que segurament si els humans tinguéssim una única llengua, doncs potser per algunes cosa seria més fàcil, però també seria molt més avorrit. Tot seria tot més gris. En canvi, cada llengua és com una manera diferent de veure el món. I a mi, com que m'agrada tenir perspectives diferents sobre la realitat i sobre el món que ens envolta, doncs pensava que, carai, cada cop que aprens la llengua és com si veuessis el món d'una manera diferent. I en el meu cas va venir per aquí, i tu, Jess. Ja doncs no, estic d'acord, també, eh, com en tots els teus argoments. I jo, des de petita, sempre m'han agradat molt les llengües, sempre he volgut ser sobre si era d'anglès, anglès, Si estudiava eliatí, fins i tot eliatí i no és una llengua morta, compte! I de francès, i quan vaig començar espanyol també m'hi vaig voler dedicar i per això que vaig arribar a fer l'Erasmus. I després em vaig enamorar al català, i llavors és enamorament de les llengües contínu i amb aquest projecte, doncs, la possibilitat de desenvolupar i de créixer aquesta passió per les llengües engenderades. Et va costar molt, que el català? I aquest la llengua francesa, sí? A veure, jo la primera, un dels primers contactes amb, amb el català va ser quan vaig acabar la, la tesis, que quan vaig arribar aquí fa 15 anys no sabia res de català. I al llegir eh, llibres de, de recerca i tal sí que anava entenent, no menys. Eh? Llavors em va sorprendre aquesta, aquesta similitud amb la llengua catalana. Però sí que s'ha de dir que a nivell de fonètica, a nivell de, de sentir, la gent que parlava, jo a l'inici de tot no entenia res. <ríe> però que sí que a ser francesa suposo que a, hi ha aquesta, aquesta avantatge, suposo, bueno, per ser de llengua romànica, no, també, però de poder reconèixer algunes paraules, no? Sobretot, però sobretot al nivell escrit, perquè el nivell oral és una altra cosa, és una altra història. Però sí, sí, tens raó, hi aquesta, aquesta part que a nivell escrit que ajudava una miqueta. Una vaig entenent. Sí, sí, el camí a la inversa, Hola. perquè la meva llengua és el català i vaig estudiar francès fa anys. Recordo que oralment ens posaven un tros d'una pel·lícula i pensava que no hi res, però en canvi ho llegia i deia sí, és com un català escrit una mica diferent. Vull dir que... L escrit ajuda molt, ajuda molt quan aprens. Francesc o català depèn de la banda del pinguin, no? Com va sorgir això de llengua farina? Mira, doncs, això va sorgir que quan ens vam conèixer, de seguida vam descobrir que els dos estàvem absolutament bojos per les llengües. De fet, hem descobert que estem bojos en general. Sí. Però d'entrada eren bojos per les llengües. I d'aquí va sortir la idea de dir, per què no fem alguna cosa junts? No, perquè eh, una amb aquesta passió per les llengües, l'altra amb la mateixa passió i amb perspectives, amb trucaments diferents, no venim de llengües diferents. Fer alguna cosa i a partir d'aquí doncs, vam començar a pensar què, i anar treballant treballant anar treballant. Doncs, mira, De moment estem aquí en aquest camí, gravant vídeos, eh, preparant un recital en francès i en català, tot que té a veure amb les llengües, uh... I tu i Jessica? Doncs, no, doncs el, el mateix, que quan ens vam conèixer vam descobrir doncs, aquesta passió comú, que a vegades dius, bueno, no és una passió... O sigui, com totes les passions, no? A vegades penses que només per tu, només tu ets així de, de, de boja, en el meu sentit, en el meu cas, i quan ens vam conèixer va ser això com una, una revelació, no? De dir, uau, que tinc un altre company com jo, no? I, i evidentment, doncs eh, amb ell va, va sorgir així d'això, d'una connexió molt, molt forta i que va, i que va, doncs, de, va arribar amb, amb, amb aquests projectes, no? I, i clar, bé, bueno, i vam posar l'ententa de dir, sí, ens hi i a veure què passa, no? Perquè quan fas una cosa que t'agrada, jo crec que això és la clau. I quan, sí. ho fas, quan ho fas sol, ja la gaudeixes, no?, perquè la has tu. Però quan trobes una persona com tu, amb la que tu pots fins i tot complementar, créixer i, de veritat, viure en projecte maco, de veritat que, que és un, un afegit, un valor afegit molt important. I això. Aquesta connexió entre tu, Jessica, i tu, David, com m'ha... Eh, com m'ha sorgit? Mira, és més o menys el que t'hem explicat. Eh? Va ser quan ens vam una biblioteca... Sí, era una cosa que ens coneixíem per Facebook, no? per les xarxes, però així com a... no sé, així com, no sé, érem una mica sí, no contactes. Què, sí. I ell anava fent conferència, i com jo he vist al Paradès, sempre li he dit a David, si un dia fas una conferència, sisplau, avisa. no? I un dia, això, em va Jessica, que faig una conferència a Conit i tal, no sé si, si et va bé, i Conit està... no és al Paradès, o sigui, és al Paradès es com a mitjora d'adaptar-s a, no? i ve ja dels sí i i deixant vementa perquè hi ha una diferència de 20 anys. No? Sí. Eh, i una passejilla i, i provar passej provar-nos a la biblioteca de coní, a més o menys un dia de festa, sí, un dia mà d'esta de tripa que ja vas pensant no ara sí, ningú. I ja i ara bé no, no ens coneixem, eh? vull dir, que per toc, eh? o sigui, Exacte. també també ràssia, eh? la, la nostra probada. <sí> I i és això a de transició un això, perquè em va agradar molt el que feia i, i després anar xerrant, i vam anar i van descobrir això, aquesta mort per les llengües. Així va ser el, sí. el conèixer-nos, o sigui, una trobada visual com d'aquests que poden succeir o no, uh -huh. també. Perquè un noi de Sabadell, una altra francesa del Penedès, com a dir, uh -huh. ens trobem aconits? Tu David, igual o diferent? Doncs mira, no, jo veig igual, o sigui, va ser... Jo anava a fer aquesta conferència que estava fent, que relacionava el món del vi amb el món de la llengua i la literatura, no? que la llengua i la literatura són les meves passions. I... I, regla, i vaig anar a fer la xerrada i tot, i, i a l'acabar, la gent va venir, va estar parlant, que vaig veure que, que li havia agradat molt, però que, a més a més, tenia com sensibilitat molt gran, no? ell envers les llengües, envers tot plegat. I que comença a parlar, no? Bàsicament perquè sí que cert que vivim en un país en què molta gent té sensibilitat envers el que fa per la situació en què està, no? I jo reconec que anar a fer conferències sobre aquest tema és agraït, perquè si el públic et té receptiu Home, sempre tenen alguna cosa a dir-hi, no? Però, però en aquest cas sí que vam a parlar molt i ha de que si curiositats, que si les llengües, que si... Vam fer com un pas més enllà, no? Una mica, una mica més jo. fric. Una mica més fric, no?, per dir-ho en una paraula no d'una altra No, no, és així. I, i vam pensar, calla, que ho explotem, això, no? Perquè, mira, i, i res, és el que ha explicat les gens. Vull dir que no hi ha res més. Entre el pont de l'educació i la llengua, com a llengua ferits, Seria una manera de fer escola al carrer? Ah, sí. una pregunta. una pregunta. Sí. Ho una miqueta, no? Perquè anem fent aquests vídeos que anem corrent amunt i avall i després hem trobat que molts professors que l'estan fent servir ara. Fins i tot hem preparat una guia didàctica que qui la vulgui ens la pot a través d'Instagram en què expliquem els vídeos i oferim pautes als professors perquè puguin treballar temes de llengua i de, de literatura no? a partir dels nostres vídeos. És a dir, manera estem fent estem fent classe al carrer, escola al carrer, no? Sí, bé, bueno, aviat una escola de sensibilització, no? D'això, de, de, d'ensenyar que, que es pot anar a fer i ara estem molt enfocats en el català d'una forma així molt, molt invertida, Exacte. molt... De... Mena, sí. Sí, sí, sí, una escola de, jo, de, de sensibilització cap, la, cap al català, cap a les llengües i... Sí, perquè és una cosa que nosaltres estem donant que quan expliques curiositats lingüístiques a la gent, no? Que no se de pensar li criden l'atenció, no? sí. les capacitats criden l'atenció sempre, no? Sí. Però el nostre sí. canvi, que és el de les llengües, doncs tant ens passa. Tu saps que aquesta llengua o aquesta paraula ve d'aquí, que I aquestes coses agraden en general. Agraden i tothom té com una miqueta la seva opinió, no? Tothom sí. té la seva vivència entre el català o al presenten, i hi aquest punt de, no, punt de no sé si entreten resa, nostàlgia... Sí, toca... una miqueta de tothom, no? ganes de sí. reivindicar, preocupacions alhora... Perquè ja hi ha... és una de sentiments, penso. Sí, és, és com molt... i serà, molt surten el tema de la llengua, quin país. Heu pensat alguna vegada en això de llengua ferits, que estiu, estiu viatjant i als els, els nens al el carrer i fer alguna cosa amb nosaltres. Ja, vols dir alguna activitat en directe, no? Sí, ah, sí, per sempre, sí. sí. sí. Ah, o sigui, no només gravar vídeos que, mira, que els, els pengem i la gent, sinó que la gent... Tu vols dir alguna activitat, Interactua. interactuar, no?, que la gent ens veiés en directe, diguem. Sí, sí, que, que, que sigui també... Eh, alguna, sí, algun like, no?, perquè, a part de, de, de, de, a part de ser una activitat, Pues eso, sí, pero, pero no no mira, eh? es que és això, sí, fer-ho ací. Home, mira... Estic molt obert, eh? al final, jo he tot això. Sí, el, el, el, no, eh? sí, sí, realment ho m'estic plantejant. Sí. Ho hem tant, que ara, per sí. exemple, el que et dèiem abans, no, de, ara hem pensat fer un recital, que és una, mica, és una cosa de fent directe, no? Fent I no s'ets aviacut fa ni un mes, no? Perquè d'alguna manera... Vam, escolti, sí, i expliquem contes en francès, en català... Adult. Però, mira, alguna activitat per a nens, tenint en compte que estem fent equip a les escoles... Uh -huh. Mira, ens estàs donant idees. Jo, no, ja t'ho vindrem a explicar, però per què no? Per què no estaria molt bé? Tá. I, bé, bueno, aquí ben ve el, el, tema, el tema... el tema fort i vi que, que... que us, eh, us, us desparalleu... I, I mira el, el que vulgueu, d'acord? I és que, que escriu, expliqueu de què va i què voleu fer amb el, el Llenguaferit. Clar, que inicialment és que té història, el Llenguaferit. Sí, té una història que t'has Té una història, perquè inicialment quan el... Bé, bueno, passant David en aquest cas que en va «és, una cosa plegats i tal i qual...», uh, inicialment el llengua Llenguaferit era un programa de ràdio, que encara és actualitat, eh? En sèrio? I... Eh? En que era...? Sí. Sí, Sabia, fer, sí, sí, és sí. ah, ah, eh, ah, eh, una exclusiva, mira. <ríe> era, era, era acceptat per Radio Sabadell i tot, però quan ens ho van acceptar, endevina, al... El... <ríe> el 12 de març. <ríe> clar, l'acafinament. I tot estava preparat, més o menys, i havíem d'anar a gravar, perquè la idea era fer unes càpsules d'uns 20 minuts, més o menys, parlant d'això, de les llengües i de diversitats lingüístiques. Llavors, clar, aquest projecte inicialment... Va no? començar així, no? I llavors, doncs, arrel, arrel de xoc, cadascú a casa, a casa nostra, no? Tens gairebé, bueno, amb més temps i tal, i vam intentar, doncs, rumiar una miqueta, no? Perquè, clar, com totes les activitats estan com aplastades, resquipem. Llavors vam començar a rumiar i vam dir, ai, per què, per què no... No pensem que en alguns viatges, en el moment que ens deixin sortir, perquè ja pensàvem que els deixaran sortir en moment, aquests. Esperàvem. Esperàvem, vull dir, ara vam somiar. I per això vam, vam això vam començar a crear la pàgina d'Instagram, que no ens sabíem res, de tecnologies, eh? de fet. Per això que ens va anar molt bé, entre cometes, el confinament en aquest sentit, pena, mínim, mira, per, ser. <laughs> per ser creatius a la nostra manera, no? I, i això, llavors, clar, és que és molt, molt obert, com, com deia el David, no? Fem, fem aquests vídeos també en anat devolució, no? Perquè cada cop més anem veient quin és el públic i li agrada més. Dir, també es marqueu bra que evolució. Jo estic amb el Baig, eh? que no em vaig, eh, ficant pas xerrant, eh. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, sí? Un o dos. Oh, no, dos. Un, però un o dos llibres clar. en procés. Clar, en procés. Tenim una punta mm -hmm. sort, no? Exacte, optimista. I, I tant, una, i tant. Una altra però per això que tu dius eh, que, que, que, que pretenem amb aquest projecte és que és tan bonic i tan obert a l'hora que es pot aplicar en, en tants àmbits diferents que nosaltres mateixos ho estem descobrint. Sí. Digem... Anem descobrint. És això, no sé sí. si tu vols afegir. No, ho ha explicat molt bé la GES, com sempre, el, el tema del recital. Va sortir de fa poquet que vam dir, escolta, no fem, com que jo dic, publicats llibres de contes? Doncs la, la GES va, mirar els ha anat, anat traduint, molts d'aquests contes al francès i a partir d'aquí em diuen, home, per què no fem un, un recital a dues veus, a dues llengües, interactuant, no? Que també serveixi per despertar aquesta sensibilitat lingüística, no? Que la gent vegi una mateixa història explicada en dues llengües, tant si els entens com si no, però notes que hi alguna cosa diferent i alhora semblan, no? Sí. I, I anem fent, també t'he pensat fer alguna alguna xarrnada, o més més tipus conferència, uh -huh. de conferència, de parlar ens sobre vidats lingüístiques, a anem a cobrir informats, qualsevol cosa que ens acut deixes que somés preocupat no? Que ens has dit, "Per què no feu cursos pernis? Els estem ah. ho en directe, no?" Okay. Doncs, fint, ja ens sí, hauríem de plantejar. Exacte. És a dir, que és això, és un projecte molt obert, que el que vol és despertar la sensibilitat envers les llengües, en general i lògicament en particular. I fer comunitat, també, comunitat, sí. xarxa, que ens estem trobant gent molt, molt maca, és com, una, és com una causa, no?, també, aquesta causa, passió. Sí. I, I a més a més, jo crec que la gent necessitem també molta lleugeresa, més que mai, sí. passar nos pugui, i pensem que pot ser un bon terreny de joc. Sí, eh? de molt, llocs. molt. Sí. Sí, això. sí, sí, jo estic resumint, és tres per les llengües, la passió per les llengües. Cada llengua és el més diferent de veure el món. Com més maneres diferents tinguem de veure el món, uh, més rics serem i, i més oberts, també. Ja, eh, la gent que vulgui participar, què han de fer? Home, doncs, mira, hi ha una manera molt fàcil, que és, com que nosaltres ja si prenem samarretes de ratlles, sí, sempre tots els vídeos anem amb de ratlles, és marca de la casa, una cosa molt fàcil, és fer-se una foto amb una samarreteta de ratlles, envià la a Instagram i nosaltres els penjarem a les nostres stories, i, I, mira, és una manera també d'anar fent això, el que deia l'Allaç, d'anar fent comunitat, d'anar fent xarxa. I a partir d'aquí, doncs, ajudar a fer-nos córrer els vídeos, al el canal de YouTube, subscriure's a Instagram, mm. uh, i, i anar, que la gent vagi apreciant cada cop sí. més no les llengües. Sí, sí, sí, sí, és això que dit, tu has dit. I si la gent volgués participar en els nostres vídeos i tal, sí. clar, nosaltres busquem sempre en els nostres vídeos, són, són alhora preparats, però alhora també deixem la improvisació, que és, mm. que és el que dona també la, la, no, sí. la fresca de, dels vídeos, no? Perquè a vegades ens trobem unes situacions que ni nosaltres l'havíem preparat, no? I llavors, si la gent que vulgués, no sé, o participar o tenir un correu, també, que sí, heu sí, oferit sí. arrobaixent.com. Exacte. I, i, o sigui, ens podem contactar tant per Instagram com per, per, per mail, perquè, perquè podem incorporar gent, o sigui, quan ho agrava lingüístic, però no, no cal que... O sigui, pot ser un lingüista, pot ser, no ho sé, una persona que li agrada molt al bon vocabulari, de tant. Pot ser qualsevol persona, però hi ha aquesta afinitat sí. que pot tenir la seva aportació a, a un vídeo, I no? I, I, i, i no sé. Vull dir que, és, que és, és això. És molt obert i estem molt oberts al revés, a, a fer xarxa. Farem una, una convenció un dia de llengueritz. Exacte. L'objectiu és fer... Exacte, fer convenció amb centenars de llengua parit. Home, oh, sí? oh, ja, anem per espòs, però quan puguem fer-ho ja ho farem. Eh? Si sí, de moment ens falta la part sí, econòmica. Sí. Que... Doncs ja, us, us agraeixo molt que, que, fe, eh, que feu aquest projecte, que penso que és molt interessant i molt important per a la llengua. I, i, i moltes gràcies. Ai, gràcies a tu, a tu per deixar-nos aquesta llarga estona, a més a més. Eh? I tant. A continuació, escoltarem la secció del Marcel. I aquest hem un altre cop. Soc el Marcel González i, com sempre, si us ve de gust, us vinc a parlar una estoneta sobre el món del còmic. la secció d'avui la dedicarem a fer unes quantes recomanacions que us poden ser d'ajuda si aneu a la vostra llibreria especialitzada en còmics més propera. I comencem ja. Comencem amb Estàs escutxando, una novel·la gràfica procedent del còmic independent nord-americà editada per la Cúpula Ediciones. No hi ha cap mena de dubte de que la Tilly Walden l'autora d'aquest còmic, és una de les autores més interessants que hi ha actualment en el panorama del còmic d'autor. La seva carta de presentació la va mostrar el 2017, any del que va ir irrompre amb la seva obra autobiogràfica Spinning, Piruetes, la qual va fer que fos una de les guanyadores més joves que ha tingut l'honor de guanyar un Premi Eisner. Lluny de confirmar se amb això, Sembla voler anar un passet més enllà amb cada obra que publica. I això és el que trobem amb aquesta Are You Listening, una novel·la gràfica que recorda pel seu punt de partida i la seva història d'amistat a la mítica pel·lícula Thelma i Luis però evolucionant cap a un desenvolupament argumental no lineal en el que es comencen a fusionar la realitat personal de cada personatge, les seves veritables identitats i, literalment, els seus somnis. En definitiva, una lectura obligada. Passem a la següent recomanació, i per fer-ho potser m'he de posar d'en perquè toca parlar del que és ja considerat un dels grans clàssics del còmic europeu. Em refereixo a Torgal. Poca gent podia imaginar, l'any 1977, que aquesta creació de James Van Ham i Gregor Trostinsky, que apareixia per primer cop a la mítica revista Tintín i que semblava ser una versió en clau Kinga del personatge de Conan, arribaria a tenir l'èxit i la trajectòria que ha tingut fins als nostres dies allunyant-se molt de l'esmentada premissa els autors van saber fer créixer tant el mateix personatge i la seva família com a tota la mitologia que van crear al seu voltant fent ús de diversos gèneres entre els que va destacar una perfecta barreja entre la fantasia i la ciència-ficció a mida que amb cada aventura o saga anava creixent la història que anava teixint de manera magistral el guionista belga va anar creixent també l'art d'enrosinski fent de cada nova entrega un salt de qualitat que superava l'anterior. A dia d'avui no tan sols es continuen publicant nous àlbums de la sèrie central, tot i que ja sense els seus autors originals, sinó que es poden seguir diversos spin-offs que reuneixen sota el nom dels mons de Torgal, assegurant tots ells una més que recomanable lectura. Una obra mestra que, si encara no us animat mai amb la seva lectura, Ara és un gran moment per fer-ho, ja que Norma Editorial està recopilant tota l'obra des del principi en cuidats volums integrals. Continuem. Si abans hem anat dels Estats Units a Europa, ara saltem al Japó per parlar d'un manga. Com no? Malgrat que fins fa poc no era gaire coneguda fora del seu país d'origen, Jojo's Viser Adventures és una de les col·leccions manga de més èxit que hi ha al Japó. Prova d'això és la seva publicació des del 1987 fins ara, comptant amb més de 100 milions de còpies impreses. Malgrat això, curiosament, no va tenir adaptació ànime fins l'any 2012. Algunes de les raons que han fet que aquest títol aconseguís la fidelitat mantinguda durant tant de temps per part dels seus lectors i lectores les trobem en la diversitat dels registres acció, humor, drama, terror, fantasia, gènere negre... i la reinvenció que fa de si mateix en els seus diferents arcs canvien d'argument, època, entorn i personatges centrals els quals pertanyen sempre a la mateixa família però en diferents generacions. Hiroiko Araki és qui té el talent culpable de tot això. Mangaka, que en el seu país és considerat a un nivell de popularitat semblant al del mateix Akira Toriyama de Bola de Drac. Aquesta col·lecció de recomanada lectura la podeu trobar a la vostra llibreria sota el segell d'Ibrea Editorial. I tornem a saltar als Estats Units per referir-nos al Sweet Tooth del gran Jeff Lemire. En el món del còmic, s'han construït innumerables històries apocalíptiques de ciència-ficció sobre personatges que pateixen pandèmies molt semblants a la que, per desgràcia, ens toca viure en els nostres dies. Una de les més destacades és aquesta Sweet Tooth, que és una col·lecció de 40 entregues mensuals que va sortir al mercat nord-americà fa una mica més d'una dècada. En ella ens situem en un món on la civilització ha evolucionat a causa de les conseqüències d'una malaltia que provoca la mort de gran part de la població, al mateix temps que tots els nens nascuts a partir del moment en el que apareix la pandèmia ho fan amb mutacions que els transformen en híbrids d'altres espècies animals. La supervivència... El comportament humà i esbrinar el fet que ha donat origen la caiguda de la societat, tal com la coneixem, són els pilars bàsics d'aquesta història que gira al voltant d'un nen nascut amb mutacions animals, el qual es veu obligat a deixar la protecció de la magatai en el que s'havia mantingut fins a la mort del seu pare un dels grans últims títols publicats per la ja desapareguda Línia Vèrtigo de DC, recopilat en dos integrals totalment imprescindibles per part de d'ECC Ediciones. I ja que hem esmentat a una de les dues gegants del mercat nord-americà, DC, acabarem amb una de les col·leccions actuals més destacades de Marvel, l'altre gegant del món de les vinyetes. Parlo del Sex-Men, d'en Jonathan Hickman. Totes aquelles persones que coneguin el treball d'aquest autor saben que ens estem referint a un dels millors guionistes de ciència-ficció que hi ha en el panorama actual. La seva principal virtut és la de saber construir històries que, malgrat la seva complexitat a causa dels temes que tracta i de la gran quantitat de fils argumentals que obre, no tenen ni un punt mínim d'improvisació. El més mínim detall, aparentment transcendent, pot estar allà per una raó important, i acabar sorprenent el lector per no haver-lo tingut en compte. I això és el que demostra un cop més el sex fent allò que molts guionistes intenten, però que tan sols els més destacats saben fer bé, cap capgirar totes les històries que coneixíem dels personatges per endinsar-nos en un panorama nou i incert, un en el qual la teoria dels universos paral·lels acaba esdevinguent la base d'una nova civilització. Tant per a totes aquelles persones que col·leccionen còmics de tota la vida, com per a aquelles que es volen introduir i no saben per on començar, i encara per a totes aquelles que un dia van col·leccionar el Sexment i es van acabar desenganxant, ni dubteu en seguir aquesta etapa. La gaudireu molt. I fins aquí les nostres recomanacions d'avui i la nostra secció. Tornem el mes vinent amb més coses sobre el nou VR. Fins llavors, ja sabeu, llegeu còmics! Moltes gràcies, Marcel. A continuació, escoltarem aquesta tercera temporada de la sessió conta amb la Berta Rubio. Hola, sóc la Berta Rubio, de la companyia La Berta del Poblet, i estic aquí per explicar-vos contes de tant en tant. Sempre he viscut envoltada de paraules i totes les professions i totes les tasques que duc a terme tenen a veure amb les paraules, ja que treballo en una editorial, sóc correctora d'estil i, a més a més, explico comptes de manera professional des de ja fa gairebé 10 anys. Estic molt contenta de ser aquí entre vosaltres i ve-te gos, ve-te quin gat, que la meva presentació ja s'ha acabat. Ve aquí que fa molt i molt de temps, a les planes d'Amèrica, vivia una tribu. I enmig d'aquesta tribu hi havia una nena que es deia Umi. A l'Umi li agradava molt, molt, molt, a mitja nit, sortir de la seva tenda de puntetes per estar-se una estona estirada al ras, mirant el cel i escoltant els animals de la nit. Una d'aquestes nits, mentre estava amb els ulls ben oberts, mirant les lluminetes que brillaven al cel, va veure com tot d'una, una d'aquestes, plop, que hi a terra. Oh! Ben espantada, ben estorada, va anar corrents fins a ella i li va dir, oh, petita estrella, que t'has fet mal, que necessites res. Ui, va dir la petita estrella, ah! Ai, quin mal! M'he despistat i m'he desenganxat i m'he fumut una bona patacada. Ui, com em podries ajudar a tornar allà dalt? L'Umi va agafar l'Estel amb molta cura, va mirar el cel i li va pensar, li va semblar que era una mica lluny, però va dir, i tant que sí, ho provarem ara mateix. Així que el va agafar ben fort amb la seva mà, va posar la mà ben enrere, ben enrere i zumm! va llençar cap a l'aire i el petit Estel va començar a pujar rrr, però tot d'una abans d'arribar a dalt de tot plaf, va tornar a caure oh, Ostras! Ho sento molt, va dir l'Umi Perdona, perdona petit Estel em sembla que he d'agafar una teta més d'impuls «No pateixis, no pateixis!», va dir l'estrelleta. I l'humil va tornar a agafar molta cura amb la seva mà, va posar la mà ben enrere, va agafar impuls, va agafar impuls, va agafar impuls i ¡zam! El va tirar cap en l'aire. I el petit estel trrr, va pujar, va pujar, va pujar, es va enfilar fins al dalt dels núvols i Plan! Va caure a terra. ¡Ai! ¡Ui! ¡Quin mal que m'he fet aquesta vegada! Va plorar, va valummicar i la pobra humi tota preocupada va tornar corrents allà una via que hi vol l'estel. Ostres ho sento molt, us sento molt, l'estel estàs bé, tu les punxes bé.vingga vinga vinga, que ho tornarem a provar, no pateixis, no pateixis que aquesta vegada ho farem més fort. I sí sí, Tal dit tal fet el va agafar amb molta cura entre les mans, va posar les mans enrere, va agafar impuls, va fer impuls, va agafar molt aire molt aire, Sam! Va tornar a tirar l'estel en l’aire. I l'estel va pujar una mica més amunt dels núvols però al cap d'un moment zzz, plam, va tornar a caure a terra cas. ho van provar un parell de vegades més el pobre Estel estava tot agonyagat fet pols pobret la pobra homea no sabia què fer estava desesperada se sentia que havia fallat en aquell pobre Estel tenia moltes ganes de plorar i li va dir mira Estel em sap molt greu jo no et sé ajudar però mira, si vols, aniré a buscar la meva àvia, que segur, que segur, que tindrà una bona idea. I tal dit, tal fet, l'Umi es va posar l'estel a dins de la samarreta que portava, ben amagat perquè no feies gaire llum i no despertés tothom. Va entrar sense fer soroll a la tenda i va despertar la seva àvia. Àvia, àvia, desperta't, és molt important, et necessito. L'àvia, que sempre tenia un sí per la seva neta, va sortir mitja dormida de la tenda i li va dir Què passa, Umi? Com és com em despertes a aquestes hores? I llavors l'Umi es va desplegar la seva camisa i van mostrar a l'estel que, pobret, estava ja una mica escardat. Mira, àvia, què ha passat! Aquest pobre estel ha caigut, jo he intentat tornar-lo dalt del cel, però em sembla que no en sé. No en tinc prou força, no sóc prou gran. Que tu tens alguna idea per poder-me ajudar? Oi, tant, va dir l'àvia. Ho farem totes dues. Ja veuràs, petit Estel, com de seguida ets dalt del firmament. I si sí, sí, entre totes dues el van agafar. Van agafar impuls. I un, dos, tres. Zum! L'Estel va anar pujar, pujant, pujant, més enllà dels núvols i... De cop es va quedar clavat a dalt del firmament. Els va donar les amb un lluentor una mica més forta. Ai, i l'Umi va quedar molt contenta. Moltes gràcies, àvia. Si no arriba a ser per tu, ostres, quina sort que he tingut de poder demanar ajuda. Perquè jo sóc un desastre, sóc massa petita, no sé fer res. L'àvia se la va quedar molt seriosa no pas això, Umi, no ho diguis pas. Per què? Avui has après una cosa molt important. Saps? Has sabut fer una cosa que hi ha molta gent gran que no sap fer. L'Umi es va quedar tota parada. Què he sabut fer, àvia, que nos sap fer la gent gran? Ah Ai, humi, quan després d'haver-ho provat moltes vegades, quan has vist que no te'n sorties, què has fet? Venir-te a buscar, àvia... Dit, va dir l'Umi va anir-te a buscar per demanar-te ajuda exacte, Umi has après que no rendir-se no vol dir haver d'aconseguir les coses tant sí com no per un mateix sinó que tant vegades també vol dir demanar ajuda quan cal i aquesta és una lliçó molt i molt i molt important ah va fer l'Umi però saps què? hi ha una altra cosa que has après a fer i que t'explicaré ara, i que és un petit secret. Ah! Els ulls de l'Humi van obrir com unes tarotges. I què és aquesta cosa, àvia? Li va dir. L'àvia se la va mirar somrient. I li va dir, escolta, Umi, tu que t'agrada tant mirar el cel. Has vist de vegades, oi, estells filants, estrelles fugazs? Ai, oh, clar, que vistes vist fogaços? M'agrada molt. I sempre que em veig un, faig allò que em vas explicar de demanar un desig. Ah, molt bé, Gadilàvia. Doncs saps què són aquests estels fogassos? Aquestes estrelles errans? L'Umi va fer canom al cap. Doncs, Umi, aquests estels fogassos no són res més que estels que algun nen o alguna nena, com tu, han trobat caiguts a terra i intenten tornar a dalt del cel. I potser no ho aconsegueixen a la primera o a la segona o a la tercera, com t'ha passat a tu, però cada vegada que ho intenten, el que sí que aconsegueixen és que un nen o una nena o qualsevol persona que estigui mirant el cel demani un desig. I amb aquest aprenentatge, aquella nit, l'humí va tornar a dormir i diuen que des de llavors ja cada nit ho va fer el ras mirant els estels i pensant cada vegada que veia una estrella fugaz en el nen o la nena que hi havia darrere intentant que l'estel arribés al cel i conta contat aquest conte s'ha acabat Gràcies. A continuació, portarem la secció de la mixa que avui es porta un nou reportatge. Hola, hola! Aquí la Misha amb un nou reportatge. Com ja sabreu, del 9 al 13 de setembre es va poder celebrar la 38a edició de la Setmana de Llibre en Català al Moll de la Fusta, complint amb totes les mesures de seguretat. Quina il·lusió em va fer poder retrobar autors, editors, i il·lustradors... Com que aquest nou curs serà un ripte per a tots els sectors, els hi vaig preguntar què farà falta per reactivar la literatura infantil i juvenil. Comencem, doncs, amb les declaracions de l'escriptora Caré Santos, que aquest estiu ha publicat amb columna la seva nova novel·la. Seguiré els teus passos perquè la literatura infantil i juvenil es reactiva el que necessitem és gent que hi cregui i llibreters que recomanin llibres de quilòmetre zero, necessitem professors que s'adonin que si no compren els nostres llibres no podrem sobreviure els lectors i em penso que els anem fent perquè hem fet un llarg camí els autors i hem aixecat una literatura que no existia i hem creat molts lectors i molts amants de la lectura però ara necessitem que tots aquells que no són adolescents i que poden fer que això funcioni ens recolzin per favor que comprin els nostres llibres, que valorin la nostra feina que recordin que admirar una, un autor consisteix en pagar per allò que fa. A continuació, seguim amb l'editora Núria Sales de Símbol Editors, una polifacètica editorial que no deixa de sorprendre'ns. Què creu ella que cal fer per reactivar la literatura infantil i juvenil? En primer lloc, um, trobo que és molt complicat perquè avui en dia els nanos passen moltes hores amb els mòbils i això fa que, clar, s'ho passen tan bé i és tan visual que a vegades al costat d'un llibre doncs, no, no sembla tan atractiu. No? sí Si sí, hauríem de buscar la manera... Llavors, des de la nostra editorial, ara estrenat una col·lecció nova de novel·la gràfica a veure si aquesta manera més atractiva doncs poguéssim engrescar a petits i a grans Quan l'escriptora Muriel Villanueva em va signar el seu últim llibre Digueu Majú publicat a la Galera vaig aprofitar per fer-li la pregunta i això és el que em va contestar Doncs per activar la literatura infantil i juvenil jo crec que hauria caldria tornar a buscar la literatura en el que és la trama en el sentit de l'aventura en el sentit de la història en enganxar el jovent i els nens a, a llegir alguna cosa que els atrapi, perquè de vegades jo crec que els adults, que som els que escrivim, eh, ens encaparrem com a, a fer-los aprendre coses, que coses, i sovint la literatura no ha de ser només per educar, ha de ser per llegir en si mateix, jo crec que és un, un acte en si mateix. Jo vaig interrogar l'escriptor Jaume Coupons i la il·lustradora Liliana Fortuny, que justament estaven presentant la seva nova col·lecció Bitmags Co. Què pensen ells que val la pena fer per reactivar la literatura infantil i juvenil? llocs on poguessis escoltar contes eh, oralment, en veu alta que que es reactivessin així que ens expliquessin contes no, la lectura en veu alta és superimportant i l'altra cosa és de deixar els dents en pau sí. saps això de, ara treballarem un llibre la que no. la propera vegada, persona que digués ara treballarem un llibre, li trenquessin un braç <laughs> Ja m'abaixo fort, eh? Però no patiu que ningú ha estat perdit ni amenaçat de veritat durant l'enregistrament d'aquest reportatge. El que està clar és que hem de seguir transmetent la passió per la lectura i prestar atenció als interessos dels nens i joves. Molta gràcies als cinc per participar i llarga vida a la literatura infantil i juvenil. Fins a la propera. Adeu. A tots i totes, ja tornem a ser-hi aquí després de l'estiu a Entera't, de Radiotrama. El meu nom és Alba, sóc membre de l'associació eh, cultural i web de crítica literària negra i mortal. I avui vinc eh, a aportar vos un llibre, un llibre juvenil, que es titula Estira el fil Ariadna, de l'escriptor Suacà Joan Carles Ventura. Aquesta novel·la va sortir publicada l'abril d'aquest any, just, just amb el confinament. Està editada per l'editorial Ta Barca i us el porto perquè eh, va obtenir el 17è Premi de Narrativa Juvenil Ciutat Torrent 2019 que és un guardó que s'atorga per promocionar l'escriptura, l'ús i la promoció del valencià. És una novel·la que està escrita en València. Doncs bé, de què tracta? Jo avui hauria de ser aquí amb, amb l'escriptor, amb Joan Carles, perquè nosaltres el coneixem, el Negre i Mortal, però per problemes tècnics eh, finalment no ha pogut ser. Per tant, intentaré, intentaré explicar-los eh, tan bé com pugui de què tracta aquesta obra. Doncs bé, tenim a l'Ariadna, que és la protagonista, o Ari pels amics, que és una noia de 16 anys. Ell és ecologista i és molt defensora de tot el tema mediambiental. Uh, va a tot arreu amb bicicleta, tant per la ciutat com el, pel poble dels seus avis, i bueno, li agrada escudrinyar edificis abandonats o en ruïnes. No? és el que s'anomena una urbex, perquè sí que és veritat que amb aquest llibre aprens molt de vocabulari eh, juvenil doncs, ella és una Úrbex eh, i us bueno, dedica això, no? a indagar habitatges o edificis abandonats encara que aquestes cases estiguin buides eh, per ella tenen com un ànima no? un ànima de qui les ha habitat eh, anteriorment no? doncs bé, durant aquestes recerques que ella grava i després les puja a, la, a les xarxes socials, a Instagram i en el seu canal de Youtube, doncs sempre troba objectes que li permeten reconstruir la vida d'aquelles persones que habitaven en, en aquella casa. No? Doncs bé, un dia mentre va en bicicleta per aquells camins doncs li passa pel seu costat, no l'avança un cotxe sense evidentment respectar les, la distància prudencial i veu com des de dins del cotxe un, un home el copilot tira o llança una llanda de refresc buida. No? Què fa ella totacloista que és doncs uh, els persegueix? perquè per ella és, és bueno, vol saber qui són i on van. No? Uh, perquè això de, de llançar llença llaunes o escombraries de la natura, doncs no va per ella. Doncs bé, eh, aquesta és la trama o el fill argumental, després veurem on es fica perseguint aquests joves, eh, que no anirà sola, anirà amb, amb dos companys d'aventures, un és amb i que el nom prové del hashtag de, de la xarxa social eh, de l'Associació de Sants Generals, que és un grafiteur urbà i després tenim en Xus, eh, que és un noi bueno, amb qüestions peculiars, diríem. Vale? Jo us ho deixo aquí. Per què us porto aquesta lectura? Eh, a part que perquè bueno, té un, un, un guardó. Doncs perquè bueno, és una novel·la pels joves, una novel·la que fa riure. Però no només per això, no? sinó que crec que és molt important, eh, a part del vocabulari que és molt proper a la, als adolescents, no? també és una novel·la amb il·lustracions, eh, com si fos una mena de, de còmic que acompanyen els, els diferents capítols en el que està dividida la novel·la. Però a més fa una crida social a ser conscients de tota la realitat que envolta la natura, de la contaminació del tema fins i tot de la, de la immigració no? I, i potser de la, de la poca capacitat que tenim els adults o de la poca importància que li donem eh, a la natura en la nostra vida o no? en el nostre dia a dia són 166 pàgines és una novel·la curta plena de denúncies socials com he dit i bueno, jo crec que és una, és una bona oportunitat perquè, perquè els, eh, els joves eh, comencen a analitzar una mica la societat que els envolta, que els rodeja i tinguin la capacitat de ser crítics, no? de formar-se ells mateixos una pròpia, una pròpia opinió. Aquesta és la meva aposta eh, per, per aquest mes. Com us recordo el títol, es diu Estirar el fill, Ariadna, de uh, l'editorial Tabarca. I bé, espero que us agradi. També us recomano, pels que vulgueu llegir alguna cosa una mica no tan juvenis, una mica més adults, us recomano el llibre del mateix autor, que es titula Em diu amb fletxa. I uh, bé... Qualsevol cosa, doncs, eh, ens escriviu i estem en contacte per les xarxes socials. Res, que passeu un bon eh, setembre, fi de mes, i ens veiem. Eh, ens escoltem millor dit a l'octubre. Salutacions! Bon dia! Després de tres mesos de vacances tornem a estar aquí, Jo soc l'Àfrica i avui es porto la meva secció sobre llibres i obres de teatre. Comencem! La novetat infantil que us porto avui és La Masovera, de Noemí Fernández Selva i Roser Ergamí com a il·lustradora. L'editorial és Estrella Polar i aquest llibre és a partir de nens de 13 la masovera se'n va al mercat a comprar els ingredients que li falten per preparar uns plats deliciosos. I avui, què li ve de gust? Doncs si en aquest petit conte il·lustrat, ho podrem descobrir. Novetat juvenil La novetat juvenil que us porto avui és Misteris de la boira, escrita per Selena Soro, que ha guanyat el Premi Carlemany per al foment de la lectura. L'editorial és columna edicions. Bé, ens endinsem a la terra fosca, on està prohibit estimar. L'ordre ministerial ha robat el temps de les persones i ha omplert el món de por. Només hi ha una petita esperança, una noia que la germandat dels Arts va amagar a mires. Un poble ocult entra la boira perquè algun dia pogués derrotar Cabega, el tira misteriós de l'ordre ministerial. La gala, reclosa de mints fins als 13 anys, es veu obligada a prendre un camí diferent quan el govern l'atrava i li ofereix un poder difícil de rebutjar. La veritat és que, és que aquesta història pinta molt bé. I per últim, l'obra de teatre. La Clara Sigura i el Bruno Oro presenten al teatre Romea Cobertura, una història hilarant i tendra sobre l'amor, el desamor, l'èxit i el fracàs. No sé si us en recordareu de la parella artística de Vinagre, la sèrie de TV3, doncs ara es retroba per interpretar múltiples personatges en aquesta comèdia. Doncs si la neu a veure, ens endinsarem dins la història del Guillermo Penyalbar, un director de cinema argentí que ha d'enfrontar-se amb el passat al rebre un homenatge per la cèlebre pel·lícula que el va a la fama, Quiero nadar en tus ojos, i a conèixer la seva actual parella, l'actriu Roxana. Avui, 10 anys més tard d'aquell rodatge, la parella pateix una crisi. La Roxana ha esdevingut una icona feminista a les xarxes socials i la seva carrera professional es troba en el seu millor moment. En canvi, el Guillermo està vivint un desilibi professional. La projecció de la pel·lícula podria ser un moment especial per fer-los recordar allò que els boni, però un imprevist mundial fa trontollar-ho tot. Tot això a partir de dijous 17 de setembre, dos quarts de 9 del vespre, al Teatre Romea. I si voleu saber tot a la cartellera, podeu entrar a la web teatrebassalona.com. Fins a la propera! Adéu! <t 'anà -s 'hi>